Vi slušate emisiju udruge K-Matrix na slobodnom internet radiju Stanica Mira. Danas ćemo razgovarati o sigurnoj vožnji i sigurnosti na cestama. Bok Manuel. E, voliš li se brzo voziti? Pa da, većinu vremena volim. Zašto? Pa, zato što volim brzinu. To je jedini razlog zašto. Živamo brzo i uži. Jesi li ikad vozio pod utjecajem Evo, godinama sam se tako vozio. Da li su ti ikad uhvatili? se šta misliš, od pitanja uhvatili. Pa, da li ti ikad policija zaustavila i da li si ikad morao uh, pukati, znači, raditi alkotest i imao veću uh, količinu promila u krvi od izvoja? Pa, o, jesam mi imao jes jedno. 20 se ti nešto zimanja, zbog toga, vozačke. Da li su ti znašli kako sankcije? Pa, ovećinom jesu, to su je kazne, odzimanje od plaće s računa i tako. Vozaš sada pod utisem Ne, više se ne vozi, je, ali ljepše imati vozačku sa sobom nego, nego na čuvanje. I... E, Koja Ko je po tebi inače zvojena granica, to je za dopuštena količina alkohola u krvi kod vozača? Pa ja mislim da je bilo u redu da je do 0.80. Znači da se mogu barem dvije, tri pive poputati? Tako je, to je u većini u Americi i u Velikoj Britaniji je ta granica, ja mislim da je čisto normalna i... Znači ti smatraš da to ne smanjuje refleksije od od 0.8 promila? Pa do 0.8 je nekako to prihvatljivo i nije velika razlika, ne... Tako da mislim da je to bilo u redu, da ne je bilo problema. Da li misliš da bi kod nas u Hrvatskoj trebalo uvesti kao u Americi zakon da ako te uhvati uh, ako te od pijanog u vožnji da moraš ići u zatvor? Pa mislim da ne, ako ne napraviš neku težu nesreću ili nešto tako. Mislim da nema potreba, da je dovoljno isključivanje iz prometa samo i ne možeš dalje nastaviti sa avotom i to je to. Znači zatvori su i onako prebukirani? Tako pa da, da zbog još... toga. Jeliko je li korist, mislim, u zatvor do jutra se na treziš onda te pusti isto doma, to je. To su neke rupe u zakonu. A da, baš tako. E, da li si ikada htio biti profesionalni vozač, dakle voziti ili kamion, autobus, e, recimo tramvaj ili više, znači ne, neko mototrke ili tako nešto? Pa, za kamioni to baš i nisam razmišljao tome, ali autotrke da sam je planirao. I još uvijek bi samo, bi bio novčan, sposoban za tako nešto, vjerojatno i bi se iskušao i sada to Znači ipak potrebni su novci da bi se moglo, znači treba i oprema i zaštetna je... oprema i dobar motor ili auto. I... Tako je, a sve to je to i prilisno skupo i tako da već moraš biti malo bogati da bi mogo krenuo s tim se baviti. Nešto slično kao bavit se golfom, igraš golfa, moraš imati... Je tako je, oprema je skupa, je skupa samo oprema, recimo kad si ga izaš na no, na sebi, kad imaš u auto, kaj ti sam potrebo, znači odijela, kaj se teže zapale, ne može goriti i dalje, je samo oko 8000 kuna s rukavicama i sa kacima, svi, tako, plus auto, auto je recimo i najskuplji još. Znači, onda jednog dana kad budeš imao jako puno novaca, onda će se početi baviti? E, da, samo dana se neću i pre start, tada kada budeš imao novac. A, nećeš. Misliš li da je znanje koje se nauči autoškoli dovoljno za sigurnu vožnju ili je ipak najbitnije iskustvo kod vozača? A najbitnije iskustvo kod vozača, ali v autoškoli 30 ili 35 sati, Kako vožnje imaš, to baš ne možeš niš naučiti. To je osnovno, sam naučiš kako pokrenut auto i zaustaviti ga niš drugo jedno kada je od školi naučiš prometne znakovi i našem prometu, to je jedna korista. Što se tiče vožnje, slabo da bi tamo... Znači mislim... 30 sati zapravo ne možeš nećišćati. Pa mislim da, da, da, to premalo. Treba li uzimati dodatne sate ili jednostavno treba sam stjecati iskustvo vožnje? Pa sam bi trebao stjecati neko iskustvo i prije polaganja vozačkog, tako da onda bi lakše i... a i pokad na vozački... Najvažnije je samo vozi što više više da iskustva stekneš i to bi onda... Dozimaš li prednost drugim vozilima? Ne, Te ne odozima mi to baš nije ni pametno, ni... je to samo ili materialna šteta velika na ultima, nastane u tim slučajima, ili u na slučaj se ozlijedit može tako tako, da nije baš pametno oduzimati. prednost. Ali si ikada vozio motor? Evaljno sad ne vozi motor, motor sam vozio, dok nisam imao sabrčajku s njim, još uvijek se sad oporavljam od te čajke, tako da trenutno ne vozimo to. Znači, motor ti je došao glave? Pa skoro, skoro, skoro, još sam tu, ali skoro. Zdravić, da li bih ti opet voziti motor? Pa ja mislim da, da, da je to jednostavna ljubav prema motorima, ja mislim koji ko god motore, da će se, se uvijek vratiti na motore, kaj god mu se desilo. Znači, isto kao da imaš auto, imaš prometno u auto ipak pa sjetiš za A normalno, da, da, uvijek se vraćaš na auto, pogotovo je auto, bez auto ne možeš ništa, prevozno sredstvo, bitno u današnje vrijeme. Tako da, ja mislim da kogod u auto ima sovičaje da znači će sigurno vratiti. Na motor ne, ali u auto sigurno se svi vraća. Uh, misliš li da je motor inače siguran kao prijevozno sredstvo, zato što puno, puno češće ljudi stradaju na motoru nego u automobilima? Pa da, zato što zapravo na motorima jedna zaštita je kad si ga i opremaš da imaš. Ako padneš, udariš nešto tvrdo, to su uvijek lomovi kosti, kaj god udariš nije, ono, auto ima ipak neku zaštitu, nešto limakaj se piga prije, nešto što dođe do tebe. Tako da motor je opasen jedno po tome, ali inače to opres samo i treba i to je to. Znači oprez je dovoljan? Aha, nije dovoljan. Bitno je što većina motorista nas od drugih sladionika u prometu. Većinu... Zbog tučih pogreša? Tako je, od uzimanja prednosti i tako, ne proračunaju brzinu motora i onda izlete na cestu, isprinijetak nešto i onda su dese, motor, kao što sam rekao, nema nikad zaštite i tu su uvijek teške povrede. A opet ne možeš voziti motorom 20-30 km na sat po gradu u strahu da bi netko mogao izletiti ili tako nešto? To se nikad pa ne A to zna. isto da. Nikad se ne zna i to uvijek opres treba biti i pogotovo po gradu se držat ograničenja na motoru jel, kažem, uvijek neko izleti od prednost a kad s motorom lupiš u auto uvijek kost neke pune. Da li si ikad imao uh, možda sa autom kako promjetno nezreću? Pa jesu, imao sam više puta. Jedno od njih je bilo i udarac u drvo, ili je tako Jes tako je, ti drvo. Da li je drvo preživilo? Drvo je preživilo, ali auto, nažalost, nije. Smo iz svog vlastnog iskustva imala sam jednu prometnu nesreću. U nedelju, u tri popodne, čovjek je zaspao za volanom i prešao je znači, na našu stranu ceste. Imao je nešto alkohola u krvi, no međutim njemu se ništa nije dogodilo. Znači, mi svi Petero smo bili ozlijeđeni, njemu se ništa nije dogodilo, nikakva kazna ga nije stigla da li je to u redu? Pa, to nikako nije u redu. Koliko sam čula po novom zakonu, bi kažnjavaju ljude koji su umorni, zato što su isto opasnosti, isto pijani, znači alfak, kvalizirani vozači, isto su opasnosti u prometu. Da, pa to da je da... istina, ali umor isto najgore, ali... Ali opet, kako može kada zaustavi auto auto, umorna ili nije, može osoba znači, imati podašnjake, ili to što ima podašnje, podašnjake ne mora značiti da je umorna? Tako je, pa većinom kad je čovjek umoran, policija posumnja po umorni učinosti da ima alkohola i obavi samo testiranje. Ako se pokaže da ima alkohola nastavlja vožnju, ali još uvijek pro... policija ne može procijeniti ali nek umorani da mu zbog toga zabrani vožnju dalje i tako da je to isto. Ma, na bitno je da se u tom slučaju vozači sami, ako se umorni, da se zostave. Da, dostave, do vjesni, da tako od je, se od more. Negde, ako su a ako su dalje na putu, može na putu, na odmorišt, stat od morice. Bolje tako, negdje će van, bolje i za njega, a i za nekog druga koji mogu nastradati u promjeru. Kada, kada te policija znala zaustaviti u nekakvom tim konstantnim kontrolama, su li ti kada ponudili da se testiraš na droge? Jesu, jesu. Da li si ti to napravio? Pa, htjeli, pitao sam da je su želi testirati na droge, svimo tamo, jasno, neko da, ali onda su jer samo su onda bavili i bavili je, je bilo dosta zastavljanje vozila to pa moje se reći reći za čekanje za to pa onda su mi rekao da mogu nastaviti vožu dalje. Tako da. Dobro, očito da se vidjeli na tebi da... A da, nisam bio ni u okolozirnom stanju niti tako, niti droge ne koristim tako da e, su so vidjeli ti... da sam čisto normalno pa su me i dalje. Dobro. E, imaš li kakav savjet za vozače koji bi znači, tek trebali sjesti za volan ili za one vozače koje recimo duže vrijeme nisu vozili pa se još uvijek nasjećaju dovoljno sigurno? Znači koji se tek poleže, znači koji nema iskustva a mladi, pogotovo muška osoba se vole dokazivači dobio vozačku pa je to većinom brzina a ne znaju... I dobri auti Dobri ono... auti su ovi, ovaj, pogotovo novi da danas svi su auti jaki to, brzo se voze, a ne zna još ni kontrolirati, zgube kontrolu nad vozom, on ne zna i onda šta je većina onda zlete, a sad u što dare, većinom što drveće drugi auti, ali zna biti opasno. Ako od starih vozačka dugo ni se voze to većinom nije problem ako su imali neko veliko iskustvo, njima treba ti jedan dana da se on ni opet. Nešto kao voz bicikla. A da, da onda onda sam se treba podsjetiti. Puno ti hvala na razgovoru, puno ti hvala na savjetima. Uh i sredak pout kada seža. Hvala, hvala, hvala. I want to see you tonight! I want to touch everybody now! I want to see you! To so oh, I might really so Oh, I really to so I wanna see your naked Now Oh, am I might really to so Oh, am I might really seem room? So I would like to see Dragi slušatelji, dobar dan, dobrodošli u emisiju StreamAway, danas je sa nama naša gošća Manja Novogradec koja će nam pričati kako uspješno studirati i uz to imati honorarni posao, pa Manja, dobar dan! Dobar dan, Onželi! Evo ga, znači ti si uspješna studentica koje godine, kojeg fakulteta? E, pa evo ja sam sada zadnja godina, znači absolvenstvam ugostiteljstva u Karlovcu, veli učilište u Karlovcu, uz to znači radim i e, honorarni posao, to je u biti hostesiranje, promoviranje po znači raznim eventima, e, po e, događanjima određenim, znači u shopping centrovima velikim. Pa kako to da si se odlučila baš na taj honorarni posao? posao je vrlo zanimljiv, pošto ono možeš upoznati puno ljudi pa uz, uz taj posao se naravno upoznaje različiti ljudi, različite osobine možeš upoznati svakoga zato je uz to zanimljiv a i vrlo jednostavan posao plaća je ok za studente naravno, primanja baš nisu redovita, ali kada dođe onda si zadovoljna sa time što dobiješ i naravno, vrlo je zanimljivo to raditi. Možemo li znati koliki je to prilike neki nekih za Koji posao? Znači, postoje različiti poslovi, da li si, ne znam, u tipa akvarijosu ili Kauflandu, kako, kako je to razlika? E, pa u biti postoje različita satnica, znači, recimo, ako radiš kako ste se na partijima, tu imaš, znači, određenu satnicu, cirka, ovi od od 150 do 200 kuna, možda čak i više, kako koja agencija znači da dok si recimo radiš kao promotor ili hostesa u znači shopping centrima kao što ste naveli to je znači određeno po satu od znači 20 do 30 kuna. I koji se tebi više sviđa dio? Pa naravno najviše mi se sviđa dio taj gdje plaća veća. Pa zanimljive mi više po partijima pošto tamo uvijek imaš neka događanja, možeš popričati s ljudima, a uvijek se nešto novo događa dok je u shopping centrovima ima isto ok samo što malo zna biti dosadno kad nema ljudi ne znam pa onda šta ćeš raditi, zujati okolo ali sve u svemu ne znam po partijima je zanimljivije ali je lakše naravno u shopping centru. Koliko već dugo se time baviš? Pa već sad će biti skoro pa dvije godine I nije ti još uvijek dosta? Nije, nikad nije dosta, kad je plaća Dora nikad nije dosta znači jedan zanimljiv poslić tek toliko neka animacija dok studije. Pa definitivno je zanimljivo dok studiram naravno, to je najviše za studente definitivno pošto ina... i baš neka karijera, ne? Da li se može ugraditi graditi kar karijera? Sad baš karijera, baš da se može na temelju toga graditi, ne. Toliko to je više onako us znači us studiranje da imaš neki kako bi se rekao, lagan poslić i dobi, ona dobivaš OK novce. I tako, evo recimo za, e, inače e, hostese znači su većinom samo ženske, znači samo cure, dok recimo za promotore može biti i promotor ili promotorica, znači to nema razlike, može biti ili dečka ili cura. Imate li vi neku svoju šeficu? šefice nam u biti jestuti znači iz Agencije ono. Mi njih baš ne upoznajemo pošto one nisu iz našeg grada, one su znači recimo ja sam iz Karolca, one su iz Zagreba i one nas znači traže ili preko znači oglasa ili tako. Ti u njihovoj njihovom nekom popisu. Da, da ja sam definitivno član te agencije ili bilo koja agencija te može angažirati? Mene bilo koja agencija može angažirati recimo ja mogu raditi za tri agencije odjednom. To nema veze, jer njima uvijek trebaju neki studenti koji će raditi, znači, ako ne mogu ja, recimo, raditi za tu agenciju taj čas, a neko im treba, ja im mogu naći nekog drugog, recimo, i tako. Znači, to, to nema veze, jesi u agenciji ili nisi, to je bitno da se, znači, student, da imaš studentski ugovor. Dakle, da li je to onda neka predrasuda kad kažu, ljudi većino misle da su i manekenke hostese, pošto u manekenstvu moraš pripadati jednoj agenciji, ovdje ne. Ili postoji manekenke koje, iz agencije koje se bave hostesima? E pa sad za to ne znam, ali um, u biti Manekenke koje se bave hostesiranja, oni imaju znači svoju agenciju baš za Manekensku gdje jesu, to ne mogu imati više. A dok za hostesiranje one mogu imati uz to svoje agencije, vjerojatno mogu. Stimljeni... Onda moraju imati neki ugovore vjerojatno sa svojom agencijom da bi mogla još raditi. Tako. E sa tim stvarno nisam poznata pa to ne bi znala. Evo za to manekenstvo to stvarno ne bi znala. Znam da je, mogu imati samo jednu svoju agenciju, ali za to ne znam. Ali nema veze hostesiranja sa manekenstvom. To mnogi mješaju, ne znam da je sa to nešto on, ali to nema veze jedno s drugim. A recimo, šta mislite o hostesiranju na autošowu? Tamo znamo i da su neke recimo manje više poznate manekenke, zar ne? E, pa je, na autošowu su manje više poznate pošto su tamo dosta kako, veliki novci su u pitanju. Ono, za malo dana dosta se novaca dobi, zato te agencije većinom uzimaju te poznate manekenke koje su već, kako bi se rekla, u u tom poslu i to, pa ono većinom njih uzimaju ali naravno ima agencija koje uzimaju ima, i sa strane hostese, djevojke i tako ono uvijek recimo prije autošova ima znači e, traži se tako djevojke koje će raditi treba imati neke fizičke predispozicije za hostese, jel koliko sam vidjela znalo je biti malo punašnijih pa, znate što, u biti treba imat nekih predispozicija, ali sad dovisi kako koja agencija. Recimo, za hostese baš trebaš imati te neke određene sada, ne znam. Sada bi to bilo? A da, nećemo sad o tome, ali zna se, sami znate kako, koji konfekcijski broj treba nositi, ono, nisa to određeno, ali ipak žena treba izgledati lijepo i onako, uredno i sve. Dok recimo za promoviranje, recimo i tak to, to mogu ovako, cure, kako, biste, kako ste rekli punašni i tak to, ono, to nema veze sada. Iz iskustva jednu kolegicu koja je recimo punašnija, radila je za auto show. Pa dobro, to vjerojatno ili ima veze ili nešto, ono, ali sad to neću ulaziti. <laughs> Ko je sa muškim hostesama? Pa muških hostesa koliko ja znam nema. Nisam ni jednu Mušku hostesu vidjela dok muškog promotora ima. Hostes? <laughs> e, hostes da, ali ne, ne. Koliko ja znam, muških hostesa baš ne viđam toliko. Dok muških promotora ima. Ljudi ponašaju u vašoj blizini? Pa, kad li ima nekih zancija, pitanja, da li stvarno ljude zanima? Pa, zanima dosta ljude, stvarno su jako s nama uvijek želi popričati, uvijek smo i simpatični, ono, stvarno su ljudi prena, prema nama super, ok, nikad, nas, j, nas još nije ne znam, nešto sad izvrijedjao ili nešto, uvijek su... Nema stvari... znači predrasuda? Ma, nema nikakvih predrasuda. Više ono to pazi onako šaljivosti, ne znam tako nešto. Zanimljivosti? Zanimljivo je, definitivno ono, upozneš svakakih ljudi i to je recimo... Da li idete poslije na kavice? A, nikako ne, ne, to ne. Mišete li poslovno i privatno? Nikako, nikada, ne. I koliko vas uvijek je, dakle, da li ste u paru, da može samo jedna raditi... Pa većina nam si u paru, dok recimo ako se, ako su neke baš mala, neka promocija ili ne znam, neki mali eventić, tako zna biti jedna. Ali većina nas je u paru, znači po dvije, dok se u, recimo, u većim zahostese, recimo u većim kafićima, to zna biti po tri, četiri, evo, možda pet maksimum, onako, i Sada, a inače po dvije su uvijek u paru. To zna biti problema u kafićima na nekim partijima? Pa sad kakvih problema? Recimo? Da se neko potuče. Ha, ali vi tu morate ismirivati situaciju, nemate apsolutno nikakve veze sa tim? Ne, ne, mi apsolutno nikakve veze, nemamo s tim, ako se potuku, to je njihov problem. Pokušavaju hvatati guzice se... i To je standard, mislim, običajno, ali mi se iz toga naravno izučemo. <laughs> Dakle, nema nikakvih e, neprimjernih e, radnji. Ne, nikakvih neprimjetnih radnji, svi je, znaš, kako mi funkcioniramo i sve, svi su uvijek na ljubaznoj, simpatičnoj bazi, niko ništa dalje ne pokušava niti smije. <laughs> A odlazite iz područja Županije, dalje po cijeloj Hrvatskoj ili na koji način je to regulirano? Pa, pa, pa u svakom gradu ima znači, cura koji rade, znači hostesiraju. Znači ako negdje pofali, recimo u Zagrebu zvaća od do negdje drugdje. Recimo ako u Karlocu pofali, zvaći Zagreba, ali uvijek cura u gradu ima. Recimo jedino što smo znali ići, ne znam, u dalje recimo možda Ogulimi, tako Slunj. To je nešto malo dalje, ono zato što... Ali je satnica onda veće... Um, ne, ne satnica nije veća, ali se recimo plaća ako ideš svojim autom onda ti plate naravno put, znači pogorivo i tako to. A satnica je naravno uvijek ista. Vrlo zanimljivo mora već. A dakle vremena za učenje ima. Pa vremena za učenje ima, ima zato što to, to se ne radi svaki dan. To vam je recimo može u tjednu, dva tri puta biti, može biti u općine jer ne znam ili na mjesec, par puta, zato uvijek se nađe vremena za učenje, a to se to se radi po 3-4 sata na dan, zato to uopće nije problem. Nije vam iscapljuča? Ma nikako, to ni na kraj pametni, nije sigurno isto. Znači uvijek neka zanimacija se pronađe? Uvijek se nešto nađe, uvijek, uvijek pa koliko recimo ako smijemo znati približno najviše mjesečno koliko se može zaraditi. Ovisi koliko partija radite. <laughs> Dobro, recimo ko je tvoj bio? E pa ne znam sada moj ima, sad neću reći koliko, ali a sad ovisi stvarno ovisi koliko partija, da si računate po partiju. Može neka prosječna plaća Hrvatska ili? A ne može, prosječna baš ne može. Možda trećina, polovina prosječna, ali prosječna teško. ni to loše? Pa nije loše, to je super, ali to se ne događa svaki mjesec, zato je to malo ono, a s time da... Ono... Dobro, za studente ni ne treba nešto puno, nemate neki kredite baš. Sad. To je istina, za studente je dovoljno samo, ne znam, za izlazak da si nešto kupiš, ovo, shopping malo i tako. to. To je čisto dosta. Sada kažu vaši bližnji na to? Pa naši bližnji, pa ništa, njima je to super Šta, barem nešto radi <laughs> Šta kažu kod kuće mama, tata Pa oni su čisto zadovoljni Odmah pristali na tako nešto Pa za kafiće baš i nisu Ali dok ovo za promociju po centrovima To je čisto u redu A dečko? A dječko isto, ono. njemu se naravno ne sviđa kad u kafićima radiš, ono. uvijek se neko nađe koji će ne znam, nešto zezati, ali to se sve riješi. Trljeno zanimljivo. <laughs> imate li za kraj reći nekome možda tko se želi odlučiti na hostesiranje, ali nije siguran vaše iskustvo koje bi mu prenijeli? Pa evo, cure, koja god se hoće odlučiti za hostesiranje, definitivno probajte na internetu, na moj posao naći agenciju neku, to vam se stvarno isplati, satnica je dobra, ok, ugodna je atmosfera, opuštena, znači slovno se prijavite, bit će vam super. Evo, puno ti hvala, nadam se da ćemo još uvijek, e, ćemo sorođivati na nekim drugim pitanjima, tko zna, možda kad diplomiraš pa da vidimo kako je tržište rada za naše ugostitelje, puno ti hvala. Hvala vama. Dragi slušatelji, ovo je bila još jedna emisija Stream Away, čujemo se i sljedeći, da vidim, ja.